nga Abu Said Hudriu radiyallahu anhu tregohet se i dërguari Allahu taleh selam ka thënë nësa po flija tash në ëndër sikum u paraqiten përball disa njerëz të veshur me këmisha disa prej të cilave arrinin vetëm deri te gjoksi ndërsa të tjera edhe më të shkurtra se aq u paraqitet edhe umri ibn Hatabi i veshur me këmish të cilën po e tërhiqte zvarr të pranishmit e pyetën si e shpjegove këtë ëndër o i dërguari i Allahut ai u përgjigj Ajo kemish është feja. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com